Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon maaf karena beberapa milik saya eh, sudah lewat waktu kita dan semoga insyaAllah waktu ini dan kesempatan ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu ala sayidina wa nabiyyina abul qasim mustafa muhammad wa ala ahl baitih at-tayyibin at-tahirina al-masumain Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah majlis kita pahala niat kita insyaallah pada apa sekarang insyaallah akan disampaikan kepada Imam Hasan Mujtaba alaihissalatuhassalam dan kita niat beliau uh, Imam Hasan Mujtaba yang berkelar di bahasa Arab seorang sahih sahih maksudnya Eh, Selalu asal memberi, memberi apa wang kepada orang miskin, memperhatikan orang-orang miskin di apa zaman itu. It, eh, it, itulah gelar yang kita apa eh, memper, eh, memperkenalkan. Imam Hassan Mustafa dengan niat dengan gelar tersebut dengan sifat tersebut seorang syahid itu. Karena itu pada waktu yang uh, waktu kelahiran hari kelahiran Imam Hassan Mustafa atau kesyahidan Imam Hassan Mustafa di Iran uh, banyak tempat apa uh, meng uh, apa menyebarluaskan. Rizki makanan kepada orang-orang lain atau sebahagian eh, apa tukang roti eh, apa memberi eh, rotinya secara gratis kepada orang-orang apa bukan orang-orang miskin khusus tapi untuk eh, rakyat eh, sebahagian eh, tukang roti apa eh, memberi kepada umum. Pada semua manusia. Rotinya secara gratis. Itulah uh, sifat uh, Imam Hasan Mustafa. Semoga sifat itu masuk di kehidupan kita. InsyaAllah. Uh, kita niat Imam Hasan Mustafa. Dan semoga syafaat beliau akan disampaikan kepada kita pada hari kiamat. Dan saya sebelumnya. Membaca ayat-ayat itu. Surat al-Layli. Kita membuka Al-Quran. Ayat 12 sampai akhirnya. Saya membaca ayat-ayat itu. Audhu <tuh> billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. inna 'alaina wa inna lana lal akhirata wa laqul Dan terulat, dan akan dihindarinya. Siapa yang berbuat jahat, akan dihukum. Tiada siapa Batin tu jaza, illa batiqah, wajib Rabb bihi ala, illa Allahu Alaihi Wasallam. Salawat. Allahumma shalatu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ati alfarajhum. Kita sudah menjelaskan asbab nuzul surat Al Layli dan tiga bagian riwayat di antara apa sih ada Kedua-duanya ada riwayat itu yang sudah diceritakan apa Surat Al Layl pada waktu yang Abu Dahdah apa uh, membeli pohon korma tersebut dari seorang kikir yang tidak memberi kepada ke, uh, tidak memberi apa kormanya. Tumbuh lumayan kepada apa hasilnya apa pohon itu kepada orang yatim orang miskin itu Abu dah dah membelinya pohon tersebut dari orang kikir tersebut orang pelik tersebut kemudian memberi sedekah kepada Rasulullah dan Rasulullah secara gratis memberinya kepada keluarga yang miskin. Itulah kisahnya yang sudah, apa kisah itu sudah apa tertulis di sebagian riwayat kita. Dan selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alayna lal huda, sesungguhnya atas kami hanya memberi petunjuk. Kata la, maksudnya tekanan. Maknanya tekanan. Lal huda, maksudnya petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya masalah hidayah, masalah petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk kepada makhluknya, kepada manusia. Itulah kewajiban Tuhan inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula sesungguhnya apa bagi kami kepunyaan kami akhirat dan dunia berarti apa milik kami adalah akhirat dan dunia maksudnya apa Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mahu Uh, apa uh, membaca ayat-ayat ini selanjutnya cerita dan kisah tersebut tentang Abu Jahtha uh, hasilnya ter apa uh, kisah tersebut adalah di dua ayat fasanu yassiruhu lil yusra atau lil usra Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan bagi manusia yang baik apa eh, akibat baik atau kebaikan dan lil usra untuk orang yang tersebut. kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan hidayah dan petunjuk tentang masalah itu Salah satu kewajiban ilahi berarti Allah Subhanahu wa taala kemaslahatan dan takdirnya begini sebahagian manusia layak untuk apa diberi petunjuk ilahi tentang masalah itu tentang masalah sedekah itu misalnya itulah salah satu contohnya masalah sedekah masalah infak. dan selanjutnya kalau sebahagian orang melawan amar Tuhan dan meningkari firman dan katanya Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala tidak membutuhkan semua ibadah mereka semua apa sedekah mereka Allah tidak membutuhkan Allah SWT, apa satu wujud yang maha kaya. Tidak membutuhkan kegiatan-kegiatan makhluk kegiatan makhluknya. Semua aktivitas kita. Semuanya berguna, bermanfaat bagi diri kita. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Semua apa-apa yang di akhirat. Semua apa-apa yang ada di dunia. Semuanya. Dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, Tidak membutuhkan Tidak memerlukan Satu ibadah Misal, Saya bercontoh Kalau kita salat Kalau kita puasa Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Membutuhkan salat kita Ibadah kita Zikir kita Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Seperti matahari Yang kalau seorang Mau melawan matahari Apakah Matahari itu Sedih atau senang? Tidak. Matahari itu dan cahayanya bermanfaat bagi kita. Dan kalau kita misalnya mau bangun satu rumah di depan matahari, di hadapan matahari, cahayanya bermanfaat bagi kita. Kalau melawan kita melawan matahari, apakah kita memang tidak? Kita semua akan gagal di hadapan apa matahari. Karena manfaatnya untuk diri kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu tausiyah kepada kita tentang sedekah. Tentang satu ibadah. Tentang satu masalah di kehidupan kita. Manfaatnya bagi diri kita. Bukan... Kepada Allah subhanahu wa Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Manfaatnya, hasilnya, Akibatnya sangat berkuna untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Untuk zuriat-zuriat kita, anak-anak kita. Itulah hasilnya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'anzartukum fa'anzartukum naran teladzor sebelumnya saya uh, harus menjelaskan kata hidayah di sini uh, di ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna alayna lal huda hidayah apa? Hidayah maksudnya jelas kita mempunyai dua hidayat, dua petunjuk. Yang pertama, hidayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepada semua makhluknya yang berakal, yang bisa memilih, boleh memilih hidayat itu. Dan boleh memilih apa, atau memilih, Men, melawan hidayah itu, mengintari hidayah itu. Itulah sesuai akal manusia. Dan uh, uh, hidayah itu khusus uh, manusia dan jin yang berakal. Tetapi hidayah takwini itu berbeza. Hidayah takwini itu maksudnya naluri. Naluri khusus hewan itu. Seperti hewan itu. Dan sebahagian eh, manusia yang eh, kehidupan mereka, makanan, apa minuman, tidur, berarti eh, kehidupan mereka eh, seperti hewan, seperti berarti tidak ada petunjuk ilahi dalam kehidupan mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika kal an'am, baluhum adal karena melawan hidayat ilahi. Itulah hidayah takwini itu dan maksudnya ayat eh, apa 12 surat al-laili bukan maksudnya naluri bukan mak maksudnya hidayah takwini hidayah itu adalah hidayah tasri itu dan hidayah itu tasri itu eh, dengan caranya bagaimana dengan apa eh, mungkin maksudnya dengan hidayah akhli berarti secara akal karena kita melihat banyak tanda-tanda Tuhan di alam niata, kemudian eh, kita mendapatkan petunjuk dari tanda-tanda tersebut misalnya kita lihat langit dan bumi dan apa-apa yang ada di eh, badan kita, kemudian kita diberi petunjuk dari tanda-tanda tersebut, itulah secara akal atau secara fitrah, itu fitrah manusia yang Fitrah manusia berada di hati semua manusia. Setiap manusia. Itulah hidayat fitri itu namanya. Atau hidayat tashri itu. Tashri itu dengan apa ke, wujud sebahagian apa semua anbiya. Berarti anbiya itu para nabi itu sudah datang untuk menyampaikan wahyu. Dari sumber ilahi kepada manusia. Kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayat tashri itu. Maksudnya kita hidayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna alayna lal huda. Hidayat itu salah satu kewajiban. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberinya kepada Sebahagian manusia, bukan semua manusia. Karena semua manusia sudah mendapatkan hidayah itu. Tetapi siapa yang memang, siapa yang menerima orang-orang yang bersaqwa, orang-orang yang amal iman dan amal soleh. Mereka menerima hidayah itu dan petunjuk itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa anzartukum nara talazza kata inzar ada dua kata di sini kata inzar yang kedua ada talazza itu inzar maksudnya apa maksudnya peringkatan di sebagian terjemahan sudah diterjemahkan Allah subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka atau terjemahan yang lebih baik maksudnya menakutkan menakutkan apa siapa menakutkan hamanya tentang khilaf tentang sebahagian maksiat Allah Subhanahu wa taala menakutkan kata taqwa itu kita harus takwa ittaqullah ittaqullah maksudnya apa Sebahagian apa oh. Mufassir dan sebahagian Penerjemahan Al-Quran Sudah menerjemahkan Itulah maksudnya kita harus takut Takut dari apa? Dari maksiat ilahi Dari dosa Dari sebahagian khilaf yang mungkin ada di kehidupan kita Berarti banyak uh, Masalah Di sekitar kita Kita harus Mengontrol amal kita Supaya kita masuk Maksiat di amal-amal kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa anzal tukum aku menakutkan kalian dari apa? Dari naran talwa, dari apa? Neraka yang bernyala-nyala. Kata talwa itu uh, aslinya kata aslinya adalah talwa. Kata lavo dan maksudnya apa nyala api nyala api tanpa asap itu itulah maksudnya di sebahagian tafsir. La yaslaha maksudnya neraka jannah. La yaslaha illa al asqa tidak akan memasukinya dalam neraka itu. Melainkan kecuali orang-orang uh, celaka. Kata Ashqa itu orang celaka. Maksudnya Ashqa itu siapa di kisah itu orang pelit itu, orang kikir itu. Itulah maksudnya. Orang bakhil itu yang tidak memberi uh, hartanya kepada orang miskin. Tidak memperhatikan orang miskin maksudnya di kisah tersebut allazi kadzdzaba wa tawalla orang askai tutlaka siapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya allazi yaitu kadzdzaba wa tawalla seorang yang telah mendustakan dan telah berpaling tawalla orang itu mendengar nasihat dan Tausiah Rasulullah, tetapi tidak menerima nasihat Rasulullah. Berpaling. Berarti itulah tafsirnya kata asqo itu. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wasyujanabuhal asqo". Dan akan terhindar dan jauh terjauh dari padanya orang-orang yang takwa, bertakwa. Dari apa? Dari neraka jahat. Wa sayu janabu ha. Kata ha itu, apa? kata ganti itu, marjaknya dan akan kembali ke neraka. Neraka yang sudah fikir di ayat sebelumnya. La yaslaha fa'anzartukum naran. Kata naran itu la yaslaha. Kata ganti di sini. Dan kata ganti di. Wasayu juan nabuha. Kedua-duanya akan kembali ke. Apa? Naran taladwa. Berarti sebahagian orang masuk neraka itu. Sebahagian orang jauh dari neraka tersebut. Yang jauh siapa? Orang yang berkakwa. Yang masuk siapa? Orang yang asyqa itu. Celaka itu. Itulah terjemahan ayat tersebut. Dan at-qa itu sudah ditafsirkan di ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkannya dengan siapa? Alladhi yu'ti. Siapa yang orang taqwa. Alladhi siapapun yang memberi hartanya. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Kepada orang-orang yang apa? membutuhkan bantuan dari kita kata ya tazaka berarti dalilnya atau hasilnya orang itu yang memberi harta hartanya kepada orang miskin hasilnya apa ya tazaka atau dalilnya kenapa memberi naik kepada orang miskin karena mau membersihkan diri nya atau mau membersihkan harta hartanya ke dunia benar. hartanya juga sebagai muqaddamah sebagai apa muqaddamah untuk kebersihan jiwa manusia Berarti seorang yang apa memberi sedekah Lahirnya orang itu Mau membersihkan hartanya Tetapi Sebenarnya orang itu membersihkan jiwanya Dari kesombongan Dari sifat buruk Dari sifat apa kebelitan Kekikiran Orang itu jauh dari sifat itu Sifat apa pahil itu Orang itu jauh Karena itu, apa e, satu apa e, Masalah sedekah itu membesarkan e, pribadi orang ter, orang tersebut yang memberinya sedekah kepada orang miskin. Berarti kebesaran dan e, kemajuan rohani untuk Manusia tersebut yang memberinya sedekah. Itulah eh, terjemahan. Walaupun ada ini, indahu meniakmatin tujaza, dan bukan karena suatu pemberian di tisisinya dari seseorang yang akan dibalasnya. Itulah terjemahan. Berarti kalau orang itu yang memberi sedekah kepada orang miskin, Allah Subhanahu Wa Taala apa menjadikannya terjemahan itu dan tafsirnya untuk taqwa, kata taqwa, atqa itu siapa orang yang memberinya sedekah kepada orang miskin untuk membersihkan jiwanya bukan untuk balasan untuk nikmat yang sudah diberi kepada seorang yang lain misalnya seorang yang memberi nikmat memberi bantuan kepada orang itu orang itu juga balasannya begini memberi sedekah kepada kita misalnya Allah Subhanahu wa taala apa menjelaskan bukan masalah itu di sedekah tersebut Sedekah itu sedekah yang murni, sedekah yang ikhlas, penuh ikhlas. Tanpa apa masalah sebelumnya, tanpa masalah itu. Karena itu, sedekah itu berharga di sisi Allah SWT. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujizah, illa bitiqa'ah. Dalilnya sedekah itu adalah di sini untuk rida Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kata ibtihaq itu maksudnya apa? Mencari apa? Untuk mendapatkan untuk meminta, meminta apa? Meminta rida Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ibtihaq wajhi Rabbihil Aala. Melainkan karena apa mengharapkan keridhaan Tuhannya yang apa maha tinggi kata ibtiga itu maksudnya orang itu taatka itu mahu mencari dengan sedekah itu mencari rida Allah Subhanahu Wataala mahu mendapatkan rida Allah Subhanahu Wataala berarti niatnya ikhlas penuh ikhlas bukan selain Allah Subhanahu Wataala di niat orang tersebut kata wajhi tukana Allah Subhanahu wa taala memakai kata wajh di ayat tersebut illabtiqa wa Bukan rabbukan illabtiqa rabbihil ala kata wajhi tukana apa wajh itu dipakai di ayat ini karena wajh itu bisa bagian terjemah sudah terjemahkan dengan zat itu maksudnya zat ilah zat tuhan Zat Allah subhanahu wa ta'ala itulah niat orang tersebut yang memberi setekah kepada orang miskin. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata wajh Bukan kata zat. Karena wajh itu maksudnya perhatian Tuhan. Kalau kita dipanggil seorang misalnya teman kita, kawan kita. Kita melihat dulu. Itulah katanya wajah itu. Berarti kita memperhatikan orang itu dengan wajah dulu, kemudian menjawab, oh apa itu ada apa misalnya? Allah Subhanahu wa Taala kalau kita memberi, sedekah, maksudnya kita dan niat kita apa? Wajah Tuhan. Berarti kita mau menarik perhatian Allah Subhanahu wa Taala diri kita. Dengan sedekah tersebut. Itulah mungkin maksudnya. Dan wala sawfa yardah. Dan miscaya ia akan bersuka kita. Dan akan ridah. Wala sawfa yardah. Akan ridah. Dari apa? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan maksudnya apa. Sebahagian mufassir um, mengatakan Itulah kata dia dalam wala yarda, kata kerja itu maksudnya siapa? Siapa yang akan ridha? Sebahagian mufassir sudah mengatakan maksudnya Tuhan. Tuhan dari setelah itu akan ridha. Dan kebanyakan mufassir sudah menjelaskan maksudnya orang tersebut berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan di dunia dan akhirat kepada orang tersebut orang baik itu. Karena sedekahnya dan apa balasannya akan meritoy hambanya. Berarti hamba itu dan makhluk itu manusia itu yang memberi sedekah akan ridho tentang perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin maksudnya apa dunia, mungkin akhirat, mungkin syafaat, mungkin surga, semuanya mungkin kemungkinan. Itulah terjemahannya dan penjelasannya. Ada beberapa masalah di ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat, La yaslaha illa al-ashqo, ayat 15. Kemudian, ayat 17. Dua ayat itu mempunyai dua kata. Yang pertama asqa, yang kedua atqa. Di bahasa Arab, kata asqa adalah afal as tafdil. Kata ini afal tafdil itu. Atqa juga begitu. Asal tafsir maksudnya apa eh, kata asal maksudnya bentuknya bentuknya dengan kata asal, misalnya asqo, misalnya ajwad itu, misalnya aswad itu, misalnya saya bercontoh orang itu apa Balen. Nah, Balen. kita Balen. kita mengatakan kepada seorang misalnya sahabat kita orang itu akbar akbar maksudnya apa itulah salah satu sifatnya tafdil orang itu lebih besar dibandingkan dengan seorang biasa orang itu lebih besar orang itu a'mar a'mar itu umurnya lebih tua lebih panjang misalnya berarti ada kelebihan di apa salah satu sifat kepada orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memakai kata ashqa Dan adqadi kisah tersebut Maksudnya siapa? Maksudnya orang kikir Maksudnya orang yang memberi sedekah Bukan maksudnya orang itu apa? Yang kikir itu Lebih celaka dibandingkan orang-orang yang Selain orang itu Bukan At qa'itu siapa? atqa'itu orang itu yang lebih taqwa. Lebih baik taqwa dia lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Bukan maksudnya. Kenapa? Karena kebanyakan mufassir apa menjelaskan kata asqa'itu dan kata atqa'itu berarti apa sangat-sangat apa celaka orang itu. Sangat celaka. Atau orang yang bertakwa itu, asqa itu, apa orang yang sangat bertakwa. Orang yang memberi sedekah dari hartanya, harta dirinya kepada orang miskin. Itulah maksudnya ayat tersebut. Berarti, kata asqa siapa? Asqa itu kalau begitu, dengan tafsir ini kita... Menerima tafsir ini yang kau banyakan mufassir, meneruskan, ashqadan, adqadan terjemahan itu kita mendapatkan satu apa hasilnya begini satu masalah seorang kafir seorang yang mengingkari hak seorang yang melawan hak seorang yang melawan Tuhan dan para nabi dan para masyhum orang i itu hmm. seorang celaka, seorang asqa di alam niata. Itulah hasilnya. Berarti hasil niat kepada umum, umum yang mempunyai sifat itu. Bukan khusus orang tersebut sahaja. Atqa itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan atqa itu siapa? Adakah itu adalah yang yang ia dapat? Berarti ada sifat itu kepada seorang adakah orang adakah itu adalah seorang yang dari harta yang memberi sedekah kepada orang miskin orang yang apa memerlukan bantuan kita perhatian kita itulah adakah berarti sifat umum. Siapa pun yang memasukkan sifat itu dengan dua syarat. Syarat pertama adalah untuk kebersihan jiwa. Syarat kedua untuk dengan ikhlas ilmabtiga awal syariphi Allah. Dengan dua syarat itu memberi sedekah kepada orang miskin. Orang itu adalah adu. Yang jauh dari neraka Jahannam. Wasayu Jan Nabuhan Atko. Yang persoalan ada persoalan di ayat ini. Kita mengetahui sebahagian orang mukmin, orang Islam, orang Syiah juga masuk ke neraka Jahannam. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Orang itu yang aska, khusus aska itu masuk di neraka jahanam. La yaslaha illa al aska. masuk di neraka jahanam kecuali orang aska itu. Oh, kita mengetahui sebahagian orang mukmin, sebahagian orang Muslim juga masuk di neraka jahanam, karena maksiat mereka banyak. Lewat dari balasan misalnya yang uh, Boleh Allah subhanahu wa ta'ala Mensyafati mereka Boleh Lewat dari Batasan itu Mereka masuk di neraka jahannam Di sebahagian diwaya Misalnya dari Imam Sadiq Mereka masuk di neraka jahannam Kemudian setelah Waktu yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka keluar dari neraka zaman kemudian masuk di surga Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman la yaslahu illa al-ashqa maqsudnya Tuhan di ayat ini katanya khulud khulud maksudnya mereka kekal kekal senantiasa selalu setiap waktu setiap saat Sepanjang umur mereka apa senantiasa berada di neraka jahanam. Bukan maksudnya Tuhan orang-orang Muslim yang apa nanti keluar dari neraka jahanam bukan. Berarti Allah ya Allah ilal asqo maksudnya asqo itu mereka yang masuk di neraka jahanam yang kekal yang senantiasa berada di api. Apa ini? Itulah apa eh, jawabannya persoalan tersebut. Dan ada masalah lain yang saya melihat dulu <coughs> ada di Salah satu poin di ayat itu wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza Ayat berapa? Ayat 19 surat Al-Lail wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza Kalau kita diberi Diberi nikmat, diberi bantuan. Misalnya kita membutuhkan bantuan seorang membantu kita, seorang memberi wang kepada kita, seberi apa memberi sedekah kepada kita. Kita mau memberi balasan. Balasannya bagaimana? Kita misalnya waktu yang kita jadi seorang kaya, kita memberi sedekah kepada orang itu, atau memberi hadiah kepada orang itu. Adiyah itu apakah tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala berharga pasti berharga pasti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat itu dengan apa iman dan amal soleh sebelumnya. berarti sebagai apa mukatta sebagai pendahuluan sebelumnya adalah masalah iman masalah kebersihan batin orang itu harus iman dulu kemudian memberi sedekah kemudian memperhatikan kepada orang lain karena itu berharga karena itu berpahala di sisi Allah Subhanahu tanpa iman tidak berharga semua infak kita tidak berharga kecuali apa pahala duniawi sahaja bukan ukhrawi bukan apa syurgawi bukan di dunia mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada kita karena tanpa iman di dunia saja. Tetapi di akhirat tanpa balasan. Itulah hasilnya di baik kita. Hmm. Kalau seorang yang diberi nikmat, yang diberi misalnya hadiah, memberinya sedekah kepada orang yang lain, apakah tidak berpahala? Berpahala. Tetapi, derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan seorang yang apa, secara tidak sadar, sepa, secara, secara apa sekaligus memberi sedekah kepada orang miskin itu. Berbeza dengan orang tersebut. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang tersebut. Itulah masalah yang... Salah satu contohnya, kita mendapatkan kisah itu di apa kehidupan ahli bait kita membaca ayat itu yang berada di surat apa ad-dahri al-insan kita membacanya apa wa yut'imuna ta'am ala hubbi Wya ta'aimun al ta'am ala hubbhih miskinan, yatiman, wa asira. Ahlul bait sudah memberi makanan dia kepada apa miskin, yatim dan asir. Tawakal. Tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman apa Inna manutaimukum li wajhi Allah. Berarti mereka Niat mereka ikhlas. Li wajhi Karena mau menarik perhatian Allah SWT. Hmm. Kemudian. Innama nutaimukum li wajhi Allah. Apa? Terus. dan Danuridumukum jaza'an wala syukurah. Berarti mereka tidak. Membutuhkan syukur. Kata terima kasih dari orang-orang itu. Tanpa itu tanpa balasan mereka memberi sedekah. Apakah mereka mau menarik, mau memperhatikan apa eh, kasih sayang orang-orang lain, terima kata terima kasih orang-orang lain, kata syukur orang-orang lain tidak. Tidak dibutuhkan apa mereka masalah itu. La nuridu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sedekah yang murni, sedekah yang penuh ikhlas, sedekah yang sekaligus sedekah yang dengan tulus hati. Dengan apa niat ikhlas, niat ilahi. Itulah sedekah yang asli, sedekah yang benar. Ada beberapa poin yang lain saya satu e, menit Dua menit saya menjelaskan Salah satu sunnat ilahi Kita sudah menjelaskan Kata sunnat itu maksudnya Karena ada sebahagian ayat Al-Quran Yang menjelaskan sunnat Allah Kata sunnat Allah Maksudnya apa? Sunnat ilahi maksudnya apa? Maksudnya adat ilahi Kebiasaan ilahi Di alam niata, di dunia ini Misalnya saya beri contoh Allah subhanahu wa ta'ala memberi riski kepada makhluknya. Itulah salah satu sunnat ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, salah satu contohnya adalah gempa bumi. Gempa bumi salah satu sunnat ilahi. Banjir adalah sunnat ilahi. Misalnya. Salah satu sunnat ilahi adalah masalah misalnya syafaat itu. Itulah sunnat ilahi. Allah Subhanahu Wa Taala, dari syafaat, dari syafaat siapa? Dari syafaat apa? Hambanya, makhluknya. Mungkin syafaat itu apa? Memerlukan tawassul kita, tawassul kemudian mendapatkan syafaat ilahi. Syafaat itu bukan masalah ukrawi saja, bukan. Mungkin syafaat itu hasilnya di dunia, misalnya. Kita apa e, tawassul kepada ahli l bulan untuk kesembuhan satu orang sakit misalnya itulah apa syafaat itu maksudnya ahli l bulan tawassul dan meminta Allah subhanahu wa taala untuk menyembuhkan siapa kesembuhan satu makhluk Itulah karena kata dia syafaat juga. Bukan syafaat untuk apa Allah mengampuni dosa kita, naas kita. Bukan makhluk maksudnya itu. Maksudnya syafaat itu khusus akhirat. Itulah salah satu sunnat ilahi. Sunnat ilahi salah satunya, misalnya apa di sini. Salah satu sunat itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Taala. Allah senantiasa menguji semua makhluknya. Itu lah salah satu sunat ilahi. Tiada siapa pun di antara makhluk tuhan yang apa tiada diuji Allah Subhanahu wa Taala. Berarti semua makhluknya, semua manusia sudah diuji Allah Subhanahu wa taala wala pun satu kali wala pun dua kali khususnya sebahagian nabi ujian mereka lebih keras dibandingkan dengan orang biasa seperti nabi Ibrahim nabi kita nabi kita dan nabi Ibrahim sangat-sangat keras sangat apa susah uh, ujian Allah Subhanahu wa taala Di pam mereka salah satu sunnat ilahi masalah petunjuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas diri yang memberi petunjuk kepada para manusia tetapi sebahagian manusia menerima petunjuk ilahi sebahagian mereka qalilun qalilan berarti sangat kurang jumlah mereka yang Menerima petunjuk ilahi itulah salah satu sunnat ilahi salah satu sunnat ilahi adalah utusan ilahi para nabi para ma'sum para imam itulah apa sunnat ilahi tanpa imam tanpa nabi apakah Allah subhanahu wa taala akan memadzabkan satu kaum tidak sama sekali Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus apa satu nabi untuk satu kaum kemudian kalau tidak diterima mereka tausiah nabi itu tausiah naksum itu pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kepada mereka di dunia. Apakah tanpa apa Peringatan itu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang itu dalam neraka atau surga tanpa itu tidak. Tanpa itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Likulli ummatin rasul. Setiap umat mempunyai rasul. Setiap umat mempunyai rasul khusus. Tanpa rasul tidak. Itulah sunnah Salah satu poin yang kecil. Tetapi sangat berharga. Sangat penting. Di ayat itu yang. apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alladhi yu'ti ma lahu jatazakkah. Kita mempunyai. Dua zakat. Dua sedekah. Yang pertama sedekah wajib. Yang kedua sedekah mustahab itu. Sunnah itu. Yang wajib adalah setakah berarti zakat zakat wajib atau kumus wajib kumus apa sa satu saja wajib semuanya kumus itu apakah semua manusia harus memberi kumus atau zakat kita dengan syarat-syarat khusus yang ada di firqa kita uh, kalau membaca syarat-syarat itu mungkin apa humus ada di harta kita atau tidak ada zakat mungkin ada di harta kita atau tidak ada zakat khususnya tentang sebahagian apa barang-barang kehidupan kita bukan semuanya bukan apakah maksudnya zakat itu dan sedekah itu yang Allah subhanahu wa taala menjadikannya sebagai Sifat untuk seorang adakah itu zakat wajib atau zakat sunnah? Itu lah zakat sunnah, zakat mustahab, bukan wajib. Wajib itu adalah kewajiban kita, tugas kita, kita harus mengeluarkannya dari harta kita. Bukan maksudnya ayat ini, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat itu, apa? Ayat berapa? Ayat 18. Allahu Yu'timalahu, malahu. Berarti harta di mengeluarkan apa sebahagian wang, sebahagian apa ukuran khusus dan memberinya kepada orang miskin. Itulah dimiliki orang tersebut. Tetapi orang itu adakah itu mengeluarkan dari hartanya? Bukan maksudnya zakat wajib, bukan. Kenapa? Karena bukan harta dirinya. Zakat wajib itu. Wafi anwa amwalihim haqqun saili wal mahrum. Itulah hak yang dimiliki orang tersebut. Orang miskin itu. Berarti wajib kita mengeluarkan hak mereka dari harta kita. Bukan hak kita. Bukan harta kita. Karena itu kalau tidak mengeluarkan, tidak memberi sedekah wajib, tidak memberi apa kumus wajib, hartanya jadi haram itu. Karena campur, sudah campur apa apa harta kita dan harta orang miskin itu, sudah campur itu. Karena itu harta kita semuanya jadi haram itu. Itulah hakunas itu. Itulah apa salah satu poin di Uh, ayat itu Ada satu masalah Ada beberapa tafsir Dan beberapa riwayat di uh, Tentang ayat-ayat itu Riwayat-riwayat itu Riwayat batini itu Berarti batin Berarti ta'awil itu bukan tafsir Misalnya dari Imam Sadiq Alaihi salatu wassalam ada ya inn alaina lal huda hmm. lana lal akhirah wal ula maksudnya siapa maksudnya ambil al mukminin yang bil yaubal qasimun nar wal jannah yang mencintai ahlul bait kemudian mentaati ah doltait orang itu masuk surga orang yang melawan atau meningkari. Ahlu al-bayt meninkari Amir muminin tidak mencintai Amir al-Mu'minin orang itu masuk neraka jalan kita yakin itulah apa dalamnya uh, sifatnya Amir al-Mu'minin Qasimun bukan maksudnya Amir al-Mu'minin duduk di antara neraka dan surga dan memilih orang itu masuk neraka orang itu masuk surga bukan maksudnya kecintaan kita kepada Amir muminin apa sebagai satu faktor untuk menjadikan kita seorang surga atau seorang neraka jahanam itulah masalah penting ya masalah itu ada riwayat lain misalnya itulah takwil juga dari imam sadiq alaihi salatu wa sallam as allazi kazzaba wa tawalla siapa Nafsunia khabab bil wilayah, atauolla'an wilayah. Itulah riwayat riwayat yang bersarik Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa pun yang mendustakan wilayah Ahadul Bayt, Amir Al Munis Abu Ghalib Alinia, Abu Abdullah Abu Ghalib Alinia, orang yang mendustakan masalah itu, namanya adalah asqa itu, orang celaka itu. Dari Jabir, Jabir meriwayatkan dari Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya siapa? Abu Abdullah maksudnya siapa di sini? Ada dua bentuk di hadis-hadis kita. Kalau Abu Abdullah sahaja pakai diriwayat diriwayat kita. مقصودnya الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. كلاو أبو عبد الله الحسين إيتو جدك بكي في روايات كذا مقصودnya الإمام حسين عليه الصلاة والسلام. برأيي كلاو أبو عبد الله سندري مقصودnya الإمام الصادق. تانكونيه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في اليوم ديوه كان دني Imam الصادق. ذلك أمير المؤمنين مقصودnya أمير المؤمنين. Dan syiatnya amirul Mu'minin. Satu riwayat yang lain yang menjelaskan asqa itu. Al-asqa adalah Rasulullah wa mani taba'ah. Dan siapapun ya, yang menikuti Rasulullah. Itulah riwayat-riwayat kita. Tapi sebagai contoh yang terbaik. Untuk asqa dan asqa itu. Bukan khusus mereka. Bukan. Kalau. Kita mahu mengumumkan ayat-ayat Al-Quran bukan waktu khusus zaman itu. Bukan. Kalau kita mahu menjelirkan ayat-ayat Al-Quran untuk umum manusia sepanjang uh. dunia sampai hari akhirat. Berarti maksudnya ayat-ayat itu adalah adqus siapapun yang memberi dan memperhatikan orang miskin ikhlas itu itulah maksudnya contoh yang baik adalah Ahlul baik contoh baik adalah amirul muin contoh baik adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan maksudnya tafsir itu asbab nuzul itu bukan kenapa saya apa menjelaskan masalah ini karena salah satu mufassir yang agung di antara ikhwana ahlu sunnah berjamaah adalah Fakhrul Razi, Fakhrul Razi, apa, di tafsirnya Al-Kabir, sudah mengatakan, apa, semua mufassir Ahlu Sunnah meyakini bahawa maksudnya at ad itu adalah Abu Bakar. maksudnya Abu Bakar. Kenapa? Ada beberapa dalil untuk Fakhrul Razi. Dan dalilnya begini, bahawa karena setelah Rasulullah adalah dua orang yang tertinggi di antara para sahabat adalah Abu Bakar dan Ali. Dan kalau kita apa, yakin Ali senantiasa ada di apa, e, sisi Rasulullah, khususnya di rumah Rasulullah yang besar. Jadi orang dewasa. Khususnya masa kecil. Amir al-Mumnin berada di rumah Rasulullah. Pada waktu itu. Bukan maksudnya ayat-ayat itu. Amir al-Mumnin. Kenapa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَةٍ Kalau maksudnya sedekah mereka. Adakah itu sedekah yang apa penting di alam Islam? Sedekah ni yang tanpa nikmat. Amiran Muin kita mengetahui. sudah diberi nikmat oleh Rasulullah. Rasulullah memberi nikmat kepada Amiran Muinin. Karena itu bukan maksudnya ayat itu Amiran Muinin. Maksudnya Abu Bakar. Berarti mereka menjadikan satu kemuliaan untuk Abu Bakar di ayat itu. Tetapi kita menjawab kepada pandangan itu, itulah tidak sah. Kenapa? Karena kebanyakan mufassir syiah maupun ahlus sunnah kedua-dua golongan itu dan madhad itu mengatakan, asbabun nuzul untuk surah itu adalah tentang Abu Dahdah itu. Kata Abu Dahdah. Bukan Nabi dan Muminin, bukan Abu Bakar. Kalau kita menerima asbabun nuzul tentang pohon kurma itu dan Abu Dha'ad Sudah membelinya, dari orang tersebut, kemudian membeli sedekah kepada orang miskin, itulah asbabun nuzul. Berarti asbabun nuzul itu melawan pandangan mereka yang apa? Abu Bakar, bukan. Bukan Abu Bakar. Yang kedua, kita sudah mengatakan mengatakan apa asqa'i tu asqa'i tu bukan asfal tafwil itu. Kalau asfal taf orang itu lebih tinggi. Asqa'i tu taqwani lebih baik. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang. Berarti salah satu kemuliaan, salah satu fadilah kebijakan untuk orang tersebut Abu Bakar itu misalnya. Pandangan mereka tetapi kita sudah mengatakan dan menafsirkan Af Ashqa itu dan Af Ashqa itu bukan Af Al-Kafdil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mahu membandingkan sifat itu dengan sifat-sifat orang biasa. Bukan? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala orang itu yang sangat bertakwa. Orang itu yang sangat celaka tentang Ashqa. Kata Ashqa itu. Itulah dalil yang lain. Dalil ketiga, kalau kita menerima Abu Bakar itu atqo, siapa yang apa terbalik? Kata atqo itu siapa? Saya bercontoh, misalnya kalau kita mau mengatakan Ali adalah atqo, atqo itu siapa? Ibnul Muljam ada di riwayat apa Rasulullah, atqo itu sudah ditafsirkan di riwayat Rasulullah katanya. Ibn Muljam yang memunuh Syahid Amir al-Mu'mini itulah katanya lisan Rasulullah tapi Abu Bakar itu siapa yang Ashqod dan hasilnya ala ayahal kita harus mengatakan harus mengatakan maksudnya ayat itu bukan seorang khusus bukan satu sahabat khusus Walaupun Abu Dha'dah itu adalah di asbabun nuzul di kisah tersebut. Tetapi maksudnya Tuhan, maksudnya adalah umum manusia. Kalau kita membaca di sebahagian riwayat Amiral Muminin Rasulullah, itulah contoh yang terbaik untuk kita. Itulah contoh sebagai mistaq Ahlul bait apa memperkenalkan Amir Al-Mu'minin, memperkenalkan Rasulullah sebagai contoh baik sebagai uswatun Hasanah bagi kita kita melihat kehidupan mereka kemudian berjalan di jalan mereka, itulah hasil niat riwayat diwayat tersebut dan pandangan Fakhrul Razi semoga kita insyaAllah mendapatkan syafaat Ahlul Baik, syafaat Amir Al-Mu'minin mendapatkan syafaat Imam Hasan Mustafa Karena niat kita majlis ini kepada Imam Hassan Mustabah. Habillahi taufiq wal-hidayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesihiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas penyampaian tafsir subah Al-Lail yang menarik sekali tentang perbahasan Atqa dan Ashqa tadi dan khasnya tentang Takwil tentang perbahasan tersebut. Jadi dengan izin Al-Fadil Ustadz, uh, kita beri uh, ruang kepada teman-teman untuk uh, menyampaikan soalan uh, kepada Al-Fadil Ustadz berkaitan dengan pelajaran ataupun mungkin boleh juga berkaitan dengan apapun uh, diajukan kepada Al-Fadil Ustadz. Jadi teman-teman yang mempunyai soalan boleh Ajukan terus kepada Al-Fadir Shah ataupun melalui uh, ruang mesej. Afwan Ustaz, ada satu soalan uh, di ruang mesej ini daripada Tuan Zainal Ali. Uh, soalan tersebut adalah seperti berikut, siapakah orang mukmin ditulis tulis itu sadakah, sadakah atau masalah sadakah ataupun siapa ni? Tapi saya soalan ni siapakah? Eh sedekah orang mukmin mestikah kepada orang mukmin? Ah sedekah mungkin dia maksudkan sedekah. Sedekah orang mukmin mestikah kepada orang mukmin sahaja. Makna kalau bukan kepada orang mukmin tiada pahala atau kurang pahala. Begitu juga dengan zakat fitrah mesti bayar kepada orang mukmin. Kalau zakat fitrah kepada anjuran sajaan tidak sah benarkah? statement ini mohon penjelasan. Ahli satu, pakar satu. Betul betul. betul. Ada, uh, kita uh, sudah menjelaskan masalah itu bahawa uh, kalau zakat fitrah itu, zakat wajib itu, kita beberapa kali sudah menjelaskan masalah itu. Kalau zakat wajib atau humus humus kita, kita apakah boleh kita memberi humus apa sekalikus kepada orang miskin atau kepada orang sayyid itu habib itu atau tidak boleh tidak boleh humus itu kita harus mengembalikan kepada marja itu faqih itu dan faqih itu membagikannya kepada orang sadat itu atau di jalan Allah Subhanahu wa taala misal yang memberi kepada Hausad ilmiah untuk memberi luaskan, memberi luaskan apa agama, agama Islam, atau memberi kepada sebahagian masjid yang membutuhkan uang. Berarti fakih itu harus membagikan masalah hujus itu. Tetapi zakat itu berbeza dengan hujus itu. Zakat itu kita dengan tangan kita apa memberinya kepada orang miskin. Tetapi, ada perbezaan di antara zakat wajib dan zakat sunnah itu, mustahab itu. Zakat mustahab itu kita bebas. Berarti tanpa syarat. Kita niat ikhlas, kemudian memberinya kepada orang yang mustahab itu. Mustahab itu berarti maksudnya siapapun yang membutuhkan zakat kita, perhatian kita. Itulah. Walaupun orang itu ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun orang itu bukan Islam. Walaupun. Tapi tanpa misalnya makanan, kita memberi makanan kepada orang yang non-Islam. Apakah boleh? Boleh. Itulah zakat mustahab itu. Zakat mustahab hmm. itu kita boleh memberinya kepada orang non-Islam. Boleh. Kepada non Syiah, boleh. Kepada satu masjid boleh. Kepada... Satu orang yang sebagai perwakilan kita yang membagiakan kepada orang miskin, misalnya uh, pemerintahan mau mengumpulkan semua zakat kita kemudian memberinya kepada orang miskin boleh. Tetapi zakat mustahab itu bukan zakat wajib. Zakat mustahab itu begitu. Zakat wajib bagaimana? Zakat wajib kita harus memperhatikan orang yang layak orang yang syaratnya iman dan apa kecintaan ahli al-bait itu itulah berbeda dengan orang biasa di salat di zakat mustahab itu tetapi saya sudah mengat mengatakan dulu satu kaidah Kaidah itu adalah al-aula fal aula. Kata kaidah itu begini, kalau seorang lebih dekat, lebih utama kita memberi sedekah kepada orang tersebut. Misalnya, satu tetangga dekat kita, tetangga jauh yang layak yang utama siapa? Tetangga yang dekat. Itulah lebih utama, lebih penting berarti kita memerhatikan yang dekat atau satu kerabat satu bukan kerabat kita yang kerabat kita lebih utama satu orang ahlul bait satu orang bukan ahlul bait yang ahlul bait itu lebih utama berarti al aula itulah kaidahnya al aula fal aula itu lah tuntang apa zakat mustahab zakat wajib itu zakat wajib kita harus apa, uh, apa mencari siapa yang layak untuk zakat wajib kita. Yang ahlul baik itu. Bukan selain ahlul baik. baik uh, Syukuran, kasihan di atas uh, jawapan yang diberikan pada soalan dari Tuan Zainal Ali. Uh, seterusnya, ada satu lagi soalan daripada Tuan Azhar Palal. Uh, salam ustaz. Uh, di dalam surah Al-Lail ada potongan ayat yang berbunyi allazi yu'ti malahu yatazakka. Yang bermaksud yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi adakah ayat ini bermaksud orang yang menafkahkan hartanya boleh menghapuskan dosa-dosanya? ataupun atau dia dicampakkan dalam neraka. Ah, عفوا Ustaz. Kita sudah apa mah tak kan? Tata yatazakkai maksudnya dua kemungkinan. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Yatazakka apa? Mungkin maksudnya yata zakat membersihkan hartanya. Mungkin. Berarti untuk kebersihan harta memberi sedikah orang itu. malahu mereka memerhatikan orang miskin untuk kebersihan harta. Itulah namanya zakat mustahab itu. Yang kedua, makna kedua adalah... Seorang itu orang yang mem, memberi sedekah kepada orang miskin, hasilnya begini orang itu sebenarnya membersihkan jiwanya. Berarti membersihkan jiwanya maksudnya apa? Menarik bang, ampunan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala mengampuni dosa-dosanya, mengampuni misalnya Salah satu sifat kekikiran itu, kebahilan itu, akan jauh dari perbuatan tersebut, perbuatan orang tersebut. Orang yang kikir tidak memberi sedekah. Orang yang memberi sedekah, sebenarnya orang itu jauh dari sifat tersebut yang buruk. Itulah hasilnya. Berarti kedua-duanya boleh, beda. Tetapi yang kedua lebih baik. Yang kedua makna yang lebih baik. Yang kedua adalah lebih baik. Hasilnya begini. Sedekah kita di dunia. Sedekah kita kepada orang miskin. Kepada orang fakir. Salah satu jalan untuk kebersihan jiwa kita di dunia. Salah satu jalan untuk kebersihan jiwa. Kenapa dalilnya begini? Karena seorang yang iman, imannya harus jelaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya bagaimana? Imannya dengan dua alat. Yang pertama dengan apa keyakinan. Orang itu harus yakin. Orang itu harus ibadah. Orang itu harus apa? Misalnya solat, puasa. Yang kedua, alat kedua adalah hartanya. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas kita, masalah zakat, karena itu aqimus salat akan tambah apa selanjutnya atu zakat. Yunfikuna apa di banyak ayat banyak ayat Al Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anfusihim Wa amwalihim Inna allazina Apa? Uh, misalnya saya bercontoh Misalnya kalau kita membuka Al-Quran surat Al-Anfal Salah satu contohnya Yang sangat-sangat uh, Penting Adalah di surat Al-Anfali Surat Al-Anfali Kita أبدا ببرافة آيات في أحينية سورة الأنفال كي تمن باشا آيات آيات إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية سورة الأنفال تب بجين إن الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا ملكا جيهاد mereka yang berusaha Bukan jihad khusus jihad Mereka yang berusaha Untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim Dengan hartanya dan jiwanya Berarti amwal itu lebih apa, Utama Di firman Allah subhanahu wa ta'ala Dikatanya Allah subhanahu wa ta'ala Bi amwalihim wa anfusihim Fisa bilillah seperti itu banyak ayat Al-Quran. Misalnya Surat At-Taubah. Seperti itu banyak ayat Al-Quran. Surat At-Taubah. Kita membaca ayat berapa? Afan. Ayat 20 puluh: "Al-Ladin, amanu, wahajru, wajahdu fi sabiilillah b'amwalim wa anfusim. Seperti itu banyak ayat Al-Quran? Kata amwal itu lebih utama, lebih dulu dibandingkan dengan anfusim. Berarti kalau seorang menjadikan amwalnya, hartanya sebagai alat untuk Menyebarluaskan agama Islam. Untuk jihad. Amwal itu berada di tangannya. Dan dengan amwal itu. Dengan harta itu. Menarik hati orang-orang lain. Orang itu. Berada di sisi Allah SWT. Allah meridai orang itu. Hasilnya memang. Hasilnya syurga itu. Kata amal, kata harta, kata zakat, senantiasa di samping amal solih kita, di samping ibadah-ibadah kita. Apakah boleh seorang senantiasa solat, senantiasa puasa tanpa sedekah, tanpa zakat, mm. tanpa kumustik tidak boleh. Senantiasa bersama-sama. Karena itu sedekah itu. Dan, infaq itu salah satu faktor, salah satu point penting untuk membersihkan jiwa manusia. Kemudian orang itu siap untuk syahadah, orang itu siap untuk jihad, orang itu siap untuk semua ibadah. Itulah hasilnya. Al-Lawi yuati malahu yatazaka. Hasilnya seorang yang sedekah hasilnya kebersihan jiwa. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Surat At-Taubah tentang Rasulullah, "Khusn min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari orang-orang yang beriman sedekah. Sedekah mereka, ya Rasulullah, ambil dari mereka sedekah mereka. Kenapa? تو تهروهم دينا السبكة إيوة إن كانوا مبصيكان جيوا أمريكا. تهروهم بukan تهرو. هرت أمريكا بukan. تهروهم إن كانوا مبصيكان مركا. بها به. بعريش مركا أكان دبصيكان دينا السبكة إيوة. واتوزكهم كموديا وصلّي عليهم doakanlah mereka. Begini, itulah hasilnya dan dalam kelas ni. Insya-Allah. Bukan saja satu lagi perkara, berkaitan dengan uh, di permulaan kelas tadi, al-Fadhil Ustaz ada uh, sampaikan tentang hidayah takwini dan hidayah tasyri'i. Kemudian al-Fadhil Ustaz ada sentuh ...tentang perbahasan hidayah fitri dan hidayah akli. Hidayah fitri dan hidayah akli ini dikategorikan sebagai takwini ataupun tashri'i, Ustaz? Apa, Ustaz? Hmm. Eh, bukan takwini itu. Hidayah fitri itu dan hidayah akli itu berarti dua bantuan kita untuk mendapatkan hidayah ilahi... Karena hidayah takwiyin itu keluar dari apa di luar pembahasan kita. Masalah kita di ayat Inna alai nahlahuda bukan hidayah takwiyin. Tu maksudnya naluri untuk semua hewan setiap hewan. Bukan. Dan maksudnya hidayah tashrii itu tashrii itu Hidayat yang Allah Subhanahu wa Taala memberinya kepada manusia dengan sebahagian apa alat, sebahagian apa bantuan. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah fitrah, yang ketiga adalah para nabi itu. Berarti para nabi juga sebagai Lisan ilahi yang menyampaikan hidayah itu kepada kita. Akal itu salah satu nikmat Allah hmm. SWT yang apa mendapatkan hidayah dari Tuhan. Hasilnya di kehidupan kita. Berarti orang itu berhidayah, berpetunjuk. Kenapa? Karena akalnya apa, memang di masalah hidayah. Atau fitrah itu. Fitrah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah di hati semua manusia. Tetapi sebahagian manusia yang dosanya mereka apa, akan tambah. Banyak. Dosa-dosa mereka banyak. Fitrah itu jadi lemah. Tetapi fitrah itu di sebahagian ayat Al-Quran. Masih ada pada waktu yang ada musibah. Misalnya orang itu sudah diberitahu. Misalnya. E, Istri nia, suami nia, anak apa penyakitnya keras orang itu, misalnya besok akan mati, akan wafat. Senanti apa sena, orang itu sekaligus fitrahnya nia hidup, fitrah nia tanggung, bangkit memperhati kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasa ini itulah namanya fitrah. Itulah namanya fitrah. Karena salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala di sebahagian ayat Al-Qur'an tentang satu uh, kapal yang mungkin kapal itu apa uh, tenggelam di air laut orang itu yang berada di kapal itu di bahtera itu mereka pada waktu itu dengan apa ikhlas Katanya Allah Subhanahu wa begini di surat Yunus mukhlasan lahuddin orang itu berpikir tentang Tuhan tentang satu wujud yang menyelamatkan musibah itu dari mereka Itulah nama ni fitrah itu. Berarti fitrah salah satu bantuan kita yang mendapatkan hidayah ilahi, hidayah tashri'i. Hidayah tashri'i itu itulah dua apa bang, dua faktor, dua bantuan kita. Tetapi aslinya ni hidayah tashri'i itu dengan syariat. Maksudnya syariat. Itu berbeza dengan hidayah fitri, berbeza dengan hidayah akli. Itulah hidayah apa biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada apa hamba hambanya. Tapi aslinya hidayat tashri'i itu hidayat secara satu nabi, satu imam yang menyampaikan wahyu. Mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada para makhluk, para manusia. Itulah maksudnya kita dari hidayat tashri'i itu insyaAllah jelas baik Ustaz uh, syukran kesihiran dicapkan kepada Al-Falih Ustaz atas jawapan kepada soalan yang diberikan tadi uh, ada soalan lagi dari teman-teman uh, rasanya tiada soalan lagi daripada teman-teman dan memandangkan waktu pun sudah menunjukkan kepada jam 10.25 jadi, dengan izin Ustaz, kita tutup kelas kita untuk malam ini. Boleh Ustaz? Jadi, kita silakan. Sudah. Saya panjang. Tahu Ustaz, yang penting perbahasannya menarik Ustaz. Syukuran Ustaz. Jadi, kita menjemput Al-Fadir Ustaz untuk membaca doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Tafadal Ustaz.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 اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم سلم مسافرين بالقرآن اللهم سلم واحفظ ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم ارحم إمامنا وسهداءنا وعلمانا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآل الطاهرين wa sallama tasliman ya arhamar rahimin salawat allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajhum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ali terima kasih banyak diucapkan kepada al fadhil ustaz kerana sudi mengkongsikan ilmu-ilmu uh, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tafsir pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sambungan daripada rasanya masih lagi di dalam surah Al-Lail. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Jadi kita akhiri kelas kita dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.